З нього було чітко видно все, що там відбувалося. Кабінет мені сподобався більше, ніж зала. Він був затишнішим, із коричневими, а не білими, як у нас, меблями, і в ньому було безліч книжок, які видались мені ознакою мудрості вусання. «Як ви почуваєтеся?» – спитав він, коли ми всілися на зручний диван один навпроти одного. Я певний час не міг відповісти, не міг пригадати, коли я почувався інакше – тому мені було складно порівняти. «Не знаю», – нарешті мовив я. «Оу, ви вже розмовляєте?» Ледь помітна усмішка знову з'явилася на його простому привітному обличчі. Така позитивна динаміка простежується у всіх вас. Погодьтесь, вчора ви цього не могли, тому пропоную констатувати факт, що все йде на краще. Я лише знизав плечіма і подумав, що певно він має рацію. Вчора ви змогли сказати, як вас звуть і хто ви. І відтоді ви нічого не пригадали. Я захитав головою. Ви усвідомлюєте, де зараз перебуваєте? У лікарні, ледве видушив з себе. Чому ви так вирішили? Я хотів сказати, що тут багато людей в білих халатах, багато пацієнтів, та спромігся лише промовити слово «халати». Ви розумієте значення цих слів? «Лікарня»? «Халати?» А «Ви пригадуєте інші лікарні?» «На якийсь час я замислився, намагався пригадати, коли раніше бачив лікарні». «Інші? Ні». А Вусайн зробив паузу, протягом якої пильно дивився на мене. Потім дістав із кишені мобільний телефон та показав мені. «Ви знаєте, що це таке?» «Я закивав». «Добре». А якщо я скажу вам слова «літак», «комп'ютер», «супутник» – ви зрозумієте їхнє значення? Я знову закивав. Ви пам'ятаєте, коли б бачили їх востаннє, чи взагалі будь-коли? Я спромігся видушити слово «ні». Вусань розгорнув грубого синього зошита і щось записав до нього. У всіх вас однакова реакція. Це дуже цікаво. Я не знав, чи справді це цікаво. Свою думку мені важко було сформулювати. А коли побачили себе в дзеркалі, ви щось пригадали? Себе? Ні. Дуже цікаво, дуже. Що зі мною? Цю фразу я, певно, вимовляв півхвилини. Лусень повільно підвівся і почав оглядати людей у залі. Небагато можу я вам сказати зараз. У всіх вас амнезія і втратою автобіографічної частини пам'яті. Ви пригадуєте речі, але не можете асоціювати їх зі своїм минулим. Чому? Цього я поки що не знаю. Єдине, що я можу зробити в цій ситуації, це покращити ваш фізичний стан. А він дістав із кишені халата скляну баночку, а з неї синю маленьку пігулку. «Випийте оце, будь ласка!» І простягнув склянку з водою. Я зрозумів, що не контролюю своїх пальців, коли впустив пігулку на підлогу. Обережно. «То дуже дорогі ліки, у мене їх обмежена кількість. Це поки що єдине, чим вам можна допомогти». Я обережно, наче безцінну річ, підняв пігулку з підлоги та прокопнув, запивши водою. «Зрадів? Може вона надасть сил для наступного запитання?» Як ми на Галявині, на жаль, не знаємо. Слідчий, що вчора тут був, який із Шрамом, молодий, зараз досліджуєте місце, однак нічого не знайшов. Це теж дуже цікаво. На вас натрапили місцеві у лісі і одразу викликали міліцію, а ті вже мене, бо ми розміщені ближче за швидку. На ваше щастя, виявилося, що ми для вас корисніші. «Я уважно дивився на Вусаня, не дуже розуміючи, до чого тут щастя. Такого я й близько не відчував». І ще одна річ», – промовив Вусань, – «нам необхідно дати вам ім'я, доки ви не згадаєте ваших справжніх імен». Думка, що мене зараз якось наречуть, дуже збентежила. Десь глибоко я відчував, що це дуже важливий крок, і легкість, із якою про це говорив Вусань, дивувала». Я запропонував тим, яких знайшли вчора, взяти рідкісні імена, щоб не було жодних асоціацій з вашим реальним життям в минулому. Мені потрібно дуже чітко відокремити знання, яких ви набудете зараз, від того особистого, власне вашого, що я зможу витягти з вашої свідомості.